بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واخبر الصلاه وتمام التسليم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد تندرو واللهذر Jë përshëndesë, salamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuhu. Allahu jë begatoft me mirësi të ti, Allahu jë apranoft i badetet e ti, agjerimin në këtë muaj të bekum të madrishëm të Ramazanit. Allahu i boft që të jene vazhdimisht, në ibadete, në adhurime dhe në atë që atë e knaqë, e pajtën dhe për ne ajo punë për ditën e gjukimit është punë e pranushme, e dashtën të Allahu dhe e shpërblyshme e që me atë të afitojmë më shirën rahmetin Allahot dhe rjedimisht gjennetin. Zaliqumullahu rabbukum la ilaha illa hu fa'buduhu wa hu ala kulli shay'in wakeel Allah i plot fuqishëm në kët ajet që lexova në fakt e bën një përmbledhje Të një prezantimi për vetën e ti Se Aj është inë Allah e fali kul habbi wa nëva Allahu është aj që e rritë kokrën Allahu është aj që e bon bimen të njabot Allahu është aj që e mon jetën aktive në tokë dhe jo vetëm kach Allahu është ajë që mbon qejt dhe tokën Allahu mbon që të lundrojnë të qarkullojnë trupat qelorë yjet, planetet Allahu është ajë që me theks të veçadnët mbon djelin dhe hënën që përveshë se janë faktorët kërësor të jetës janë edhe shenja për ne dhe janë matje e kohës për të vlerësu kohën Allahun gjelle gjelalu hu përbend edhe format të ndryshme të madhri së ti për të kuptu ne se Allahun është shumë i fëqishëm Allahun është shumë i madh Allahun është shumë i nevojshëm për të gjithë edhe pse ai nuk ka nevojë për askën. Dhe në fund Allahu e thot kët ajetin që e lexova, "Dhalikullahu, kë që është Allahu i juaj." Kë është ose ai është Allahu i juaj, që është Zoti që nuk ka tjetër poshtë tij andaj adhura yani ata të respektuar vëllezër të mendohet se është vetëm ky Zot është logjika njerëzore që duhet të jetë logjikë pastë të mendohet që është vetëm ky Zot që të besonë. Është edhe kërkesa e vet kësaj Zot. Por jo vetëm. Nuk është e mjaftueshme që të mendohet se ky Zot është i fuqishëm, por krahasti eventualisht mund të ketë ortak, shok. Çu i kanë ndihmuar ti çoft në krijim, çoft në mbajtje të jetës gjallë, çoft në Funksionimin Perfekt të gjithë shkafit Që është në këtë gjithësi Pra këtu mund të jetë një problem Andaj Allah u korkon Dhe në mësën neve që Filimisht të eliminojmë Gjdo besim tjetër të mund Që mduke thonë la ilahe Nuk ka, nuk existon Ndë njëzat E aq mëte për Joj til që emeritan Respektin, adhurimin dhe nështrimin Për posë illa hu për posë ati Allahu Me atributet e veta që është Me atë që është i përshkrum Në Kur'an dhe ne në fakt përshkrimin e ti në Kur'an E edhe në përmjet pegamberi sallallahu alaihu sallem E kemi një përshkrim shumë të detajshum dhe shumë të nevojshum Që për ne e Jash zakonisht ka nevoj që të dihet se kush është ajë, kush është kështë zëtë. Mirë po, këtë përshkrim që Allahu Gjellegjelalu hu e ka dhe ja ka dhonë vetë vetës, dikush edhe mund të thotë po e ka lafdru vetëm, rëmë. E ka lafdru vetëm dhe ku e ka lafdru në fjallën e vetë, në librin e vetë. Dhe mund t'i duke dikuj se me lafdru zëti vetë vetëm dhe në librin e vetë, Atër shka me ndove të ja, mos patë me njën e i fjallë të keqë atoja E për këtë e thash, lëgjika njërzore e kërkon Që të besohë dhe të njihet këzot i vetëm E po pse po e thëmë lëgjika njërzore Të respektuar vëlezër Unë e di se këta pak minuta nuk në mjahtojnë Për ta elaboru gjithë atë që lidhët rëth Allahu të gjërleshanu dhe qenjës e ti Mirë po Nëse eventualisht, me ndonë në dikush, se qka mund të jetë bota, si mund të jetë bota pa zëtë, pa udhës, unë me ndojë se nuk ka pastaj kërjes, se mështë lasën kërjes që është me mendje, si që është njerëju që mund të pranoj, ose mund të të bëjt kabull me thonë, e po let jetë për letë funksionoj bota pa zëtë. Me funksionu bota pa zot minimumi i problemit është është pa menaxhim. Me ukon pa menaxhim atëherë krijesat që janë të barabarta. Kto planetet që janë që i nënshtrohn këtij zotit dhe i marrin urdhat e tij, prej kujt do të i marrin atëherë? Dhe nëse nuk pranohen unat prej tij, kush është në e, i njoftu, kush ka njohuri me rrezinxhirin komanduos për çështjet siguris, e sigurisë e kupton që krijohet anarkimi në herë. Kush është do të që më merr vesh se çish funksionon policia, ushtria pra, kto e merr vesh shkaim tu thon. Po jo vetëm kaq, kush ka pak njohuri mbi menaxhimin dhe menaxhmentin, se su, si funksionon një kompani, si funksionon një korporat. Atëherë nëse menaxherat, drejtoret nuk e kanë një shef që aty duhet, duhet më marr në fjalë dhe ndajti duhet të ukon më të nstrum, sesa ndaj punëtorëve të thjeshtë, atëherë vjen deri te kaosi. Kush më prodhu pastaj? Kush muko në zinxhirin e punës, kush muko në ë vendet në shiritin e e, e strategjisë së punës që ka vendosur do të thot dikush, maharat atëherë kjo mënyrë prodhon problem. Një ditë një drejtori, një një organizatë e caktuar, një institucion i caktuar, në një shkollë ku nzan se din veten se është nzan mësuesi arsimtari din veten se është arsimtar dhe të njëjtën ku e din lëndën që kam më shpjeguar, e din edhe klas ku kam shkuar, e ka edhe orarin e ndam, mos beçen drejtori li det, po mos flasu, mos mëçen një javë, më një herë bëhet kaos. Se vënë her vjen ajo ndjenja e barazisë, kush je ti më thon mu shkon klas apo shkon klas hinor apo mos hinor. Pra krijohet më një herë kaos. Ne nuk duhet asë që të nashkoj mendja, asë që të pranojmë logikisht që këtjo botë mund tjetë pa Zot Me Zot është pa tjetër Dhe këtë Zot eksistanë Dhe këti Zot i takën forë sa fuqia Mirë po dy atribute kryesore vlazën Allahu e ka fuqia Edhe fuqia ti është e pak kufishmë Dhe Allahu të njëtën kohë është i vetëm që do më thonë, nuk është sikur a i kërkush, lejë se kemi thlihishej, nuk ka parafrim të dikuit që mund të jetë i në gjashëm, bile i afort me Zotin. Dhe shka prodhër kjo? Kjo prodhër se me diti që te ki pushtetin vetë dhe ki fuqin, pra dy komponente, Për fuqia absolute i ta ka në më, për këtë nuk kemi dilemë, me bo a ki nëjherë me nashku mendja nëjherë, kër njërzimi pak ndryshket, ndryshket në mendje të tyne, besimi se a ka Zotë i fuqi, a e qënë her pas here ndë një argument për me në kalzuneve që po, po, existën fuqia, që shëja, e fuqia e madhë është fjalla. Nëse ty të doket që përshkon njeta gjithka përpej, është të shkur gjithka mirë, atërë Allahu Gjellë Gjellalu hu në i herë, dikun në i cepë botës ndodhë në një tërmet. Dikun në një cepë botës ndodhë diska që quhet fatkesi natyrore, që njerë ju nuk ka mundësi me mbizë krua ta, nuk ka aftësi edhe pushtet, pastaj edhe me ndalu ose me parandalu, atërë vrehe që Allahu Gjellalu hu në shumë i pushtet shumë. E kur është pra i fuqeshëm këtë ras dhe i pushteshëm, këtë dyja të respektumë, këtë dyja pushteti, i cili pushtet të nejë nuk është i mandatumë, nuk është i kufizumë. Këtë me, me, me, me pasë parasyshë, nëse dikush është gjatë kohë në pushtetë, nëse dikush në pushtetin e ti ka fuqi, është e pa mundshme që të dyja kur hinë edhe njerin në thysë, në në në një në në formulën matematikorë e nxjerrin me çën një zot despot me qon zullumçar patjetër zgjidhe hoxhin më të mirë ku të dush në bot bojë them hoxhin politika për çka kategori që thirrhemi në besim që thirrhemi në vlera morale që thirr që thirrhemi në shpirt merre një hoxh jep i pushtet 20 30 40 vjet dhe nat pushtet jet letjet i fuqishëm patjetër ka me kalu në arrogancë ka me kalu në shenja që njerëzit e tjerë do t i duken për buhurreca do t i duken për të paaft Allahu xallashanu hu e ka mundsinë për me qen i till por nuk është i till Allahu e ka mundsinë për mos me e pytë kërkush, se apo mbanë drejtësia jo, se s'ka kush e gjykar. Në një debat me një përson i cili e qunë të vetën ateist, zëpse në besojmë që nuk ka ateist, ateizmën e kamuflojmë, rrajmë, kinë se egzistanë, nëse kinë se unë nuk besojmë kërgjë, po deri sa ti këqitet puna dikun, me një herën, Në një blokat të caktumë, të më të mund që shka thonë Allahu Gjelle Gjelalu hu, kërë ka marë shemblën e disave që kanë thonë e ku është zotit, sër zotit, në kohën e zbitjes e Kur'anit dhe para Kur'anit, Allahu Gjelle Gjelalu hu thëtë atyën e kërë ju ka ardhë ndë një val e detit, kërë ju kanë ardhë dalgët e detit dhe kërë ju në konë në det, e breg deti është dukë shumë largë dhe da da'u Allah e mukhlesin. Në atë momentët e kan Lutë Allahun gjellë gjellalu hu me shumë sinceritet E këj personi që e pretendante ateizmin Tha pse zotit e boni një pytja interesante Pse zotit më kryoj mu pa më pyt E tani më mdenu mu e, Pse unë se këm ngu ato se se këm besu Zakon shumë Bile bile është e njëfshme dhe në psikologjin islame Dutë më rrujtë prej pytjeve të fmive Fmi di me pyt shumë thellë edhe nuk i kiti mekanizmat, nuk i kiti fjallori sajt se ka kapacitetet me të kuptu ty qysh, qysh është dhekja, qysh është jeta, qysh është ahireti, qysh është rinjadja. E këta persona kur pysin kështu, ta mënë shihet se e ka një farë analize interesante. Qysh zoti, kënes të ka veta me të kriju, a në anë tjetër nëse të se nganë ata, thash po kjo është e letë, zoti është i madhë. Tha po që tha unë e mund të të mos e besoj që është i madhë Thash në regu Nuk po lypet prej te e me besu Thash nëse ti po dënë mos me besu O është e drejt e jotja Zot e kalon në gjësin Që ti mundesh edhe mos me besu E kalon jetën këtë botë që me qenë edhe i tin Mirë po mos kërkon nevoja të veçan ta prej dikuj Që së është njëri A nëse ki nevoja Që nuk mundet njëri ju tani me ti përfilë Kërkesa, që na i dojmë doa, atë anë me i bodi kuj, atëherë mos kujtë dhëtë ju drejtohë është ti. Thash, po kështu, kështu, kështu, vërtet thash, paska bërë pa drejtësi. Në ka kryu dhe mu dhe ty përna vetë, thash, po unë, thash, e kom një propozim, thash, na është mirë me pa ditë. Thash, nëse së mujmë dë njëtë, dhëtë mundohë me nahiret, me thonë qërë, që kështu, kështu, kështu, kështu, ta e ku me padit thash edhe un po veti di ku me padit kuna me ngret padi pra për kët zotin po thash nuk ka ku thash po tek nuk ka ku thash kët po atje be tek nuk ka ku tjetër atë kë është i vetmi e ky zoti i vetëm o nderum Allah është që mundësit i ka jo menautut neve jesia mundësit i ka mena shkatru kurdën Mëndësit i ka me nga mytë kur dërë Mëndësit i ka me nga non pa air Pa bukë, pa ujë kur dërë Mi po e kundër ta Ajë silët me neve Sikur ajë më konë i pa aftë Dhe sikur ajë më varë jetë ati Dhe qenja ati Prej adhurimeve tona Ajë në fakt nuk ka absolutisht nevoj Për adhurime tona Allahu në thot fa buduhu Adhurënja të se për këtë një arë Kjo është detyra ju Allahu të pretë Ramazan pas Ramazanit vet pas vitit ti thu vetes se un do të përmirsohem do të ndryshoj do të filloj me faljen e namazit ky ushtret në vitin që vjen Allahu xhalleshanu boll që e mashtruj çë 3 çë 4 çë 5 herë çë disa herë e ke mashtru ka e ka rendi prandaj I njerëzve me maj pak huj, me maj pak edhnim, me thonë të i masin tjera vitim këtë dështu, atë herëqysh me të kuptu në qësivjet e ki për nime. Kështu sivjet s'po du me të këshur hejtë, hej s'po t'a du tën, po a gjerimin tënë, s'po t'a du i badetin tënë, s'po t'a du namazin tënë. Allahu gjelle gjelalu hu të kundër të në thëtë. Allahu e thëtë që ju kur dë që i kthehini, a juve ju pranën. Dhe kjo është Allahu, dhe alikumullah Kjo është i mëshirëshme, kjo është edhe pse ka për shtetin, nuk e përdor këndër neve. Djeli dhe toka, që ndë një herë, thonë që të njëri së në përdurojmë se është që peshë, po kërkon që regullim në botë, po, po kërkon prishet të rëndit që e ke kriju të jëzët, Allahu gjellë gjellalu me gjithatë si ti djelit edhe kësaj toki dhe të mbaji se unë e di, unë di atë që ju nuk e dini, wa sallallahu ala nebina Muhammadu alham